Que no te cuenten lo que pasa. Amata tu televista, etapistu iratia. Amata tu televista, etapistu Bosta. Bai, bai, Mamarigako kultureguna! Aurten ere auzogestioa aldarri. Entz duzue orduan, egun guztian zehar jai giro ederra izango dugu maiatzaren hogeita bostean. Mamarigako kultur egunean. Goizez, autogestioari esker, Kulturen egiten diren ikastaroak ezagutu eta nahi izatekotan parte hartuko dugu. Ostean? Zikiiro ederraian janaria jeisteko or creststaren musikarekin dantzatu eta azkeni gauean abraka berreta Willis Drummond taldearekin gozatu alko dugu. Auzoak elikatzen duen herria, bizi bizirik dagoelako, zatos eta parte hartu gurekin batera. Arratza Leonon, maki, Arratza honik, er. hemen Arratza... gaude berriro. Berriro tokatu zaigu, beti elkarrekin tokatzen zaigu. <laughs> bai, egia. Zergatikote. Ez da gitakian, eh, maginatuta gaude. Beharbada, beharbada. Ego e, gustora, eh? Bai, elkarrekin ondo haritzen garelako, eh? Bai, bai, bai, Gu beti gustora hemen irratza joan, eta, bueno, botoietan daukagu... Ah, bai, gurasken fitxajea. <laughs> bai, bai, aparta gainera, arkaitz dugu, hor, teknikari. Eta albuan, nahi Naiara beti ripolito rekin, eh? eta hor da, bueno, gaur eh, naiara, egongo da, eh, ordena gailuarekin, hor gorata bera ez, eh? eta bera, bera, bera, bera. Baya, eh? arazoa komenda euska. Bai, informatika izango. Eh? Eta zein ekes, gare mekenik. <risa> bueno, ba, gaurko herratza auzo gestioaz jardungo dugu. Kultura eguna izango dugu izpide, eta bom, nahiko gauza mamitzu interesgarriak elkarrizketa kelekarrizketa tartean jakina. <hum> eta, a berriro, esan mehar dugu, ez da autogestioa. Ez, ah, ez, ez, ez. Ez termino berri bada, eta hitz berria, ez, eta politxa gainera, eta, bueno, ba, esan nahi da, ba aurkituko dugu elkarrizketan, ez? Hori, euskaltsa ez du onartu, gorengoz, aurso gestio hori, baina zain gaude. Bai, bai, gustatuko litsaiguke eta onartuko dute fijo, fijo, aquí desde rikolore matrak eta egurra emango du Horri ze. Bueno, ba, albisteak, berriak, eta agenda, eta bar, eta bar, eta bar, eta, bueno, ba, irratzaioa eh? promete, ez? Bete, bete daukagur. Hori da, nahi duzunean. Coloreo Colore Bustietaco información. El Ayuntamiento atenta una vez más contra el derecho a la información. Esta es la primera noticia que tenemos de Baracaldo. Y esta misma semana hemos recibido en Erricolore una queja vecinal procedente del barrio de Bagacha, en la que un ciudadano indicaba que los trabajadores de la empresa de limpieza municipal... Pues eh, han procedido a la retirada portal por portal de los carteles que se habían colocado para informar al vecindario acerca de la situación de gravedad que conlleva para la salud pública la reciente conexión al pantano de Oyola. Recordemos que este pantano está contaminado con lindano y bueno además eh, las pruebas eh, y los tests que se han realizado al agua así lo así lo manifiestan pero bueno parece que el ayuntamiento no le gustan estos carteles y, y a veces pues bueno en su afán de limpiar limpiar menos las aceras y, ¿Y el y, pantano y el pantano se dedica a limpiar muchas cosas y hey, que muy bueno eso <risa> Es verdad. Pero bueno, hor dao lehenengo albistea eta barakaldoko udala beti bezala. Bere lana, es du egiten. Edo, agian bai. Bueno, sen, lana. Senchura lana, ederto, betetzen du. <risa> bai, hori egia da. Bueno, pues aparte de limpiar los carteles que le molestan, pues el ayuntamiento también se emplea bastante a fondo cuando tiene que recortar. Y en este sentido Berriochoac, la reforma Berriochoac a favor de los derechos sociales, le saca una tarjeta roja al Ayuntamiento, eh, una movilización que realizó esta semana, vestidos de futbolistas y de árbitros, pues denunciaron que el Ayuntamiento va a recortar en 500.000 euros las ayudas económicas municipales destinadas para paliar las situaciones de pobreza del municipio y cubrir necesidades básicas de las familias baracaldesas. Esto significa estos 500.000 euros que van a reducir un tercio lo presupuestado en el año 2012. Y bueno, pues hay que tener en cuenta que en esta situación actual mucha más gente lo necesita. ¿Y qué supone esto? Pues que se recortan las prestaciones sociales destinadas a garantizar el acceso a una vivienda digna, se va a endurecer la normativa para el acceso a una asignación económica para hacer frente al pago de alquileres y hipotecas y pues se va a establecer una insuficiente asignación económica para las ayudas económicas municipales, programa dedicado a paliar las situaciones de pobreza del municipio. Como es eh, es notable, solo hay que verles eh, Ellos todo esto, como lo tienen asegurado Con el dinero de todos y de todas Pues no les preocupa tanto ¿Verdad? Ellos sí pueden recortar al resto Pero a ellos no se recortan Pero es que ¿qué haríamos sin ellos? Ay, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Tantas cosas ¿Qué haríamos? Cosas. Sí, ¿Qué haríamos cosas. Sin toncho <risa> Por Dios ¿Cómo, ¿Cómo se nos puede ocurrir eso? hoy ¿qué haríamos sin Tonchu? Pues igual más lunch ¿Qué Porque el tío está en todos, aunque hemos de decir que es verdad que, que han reducido bastante ese tema. Y menos mal, porque viene para todos y patadas el tema. Egusquik, keskas, artudu, garoñaren, lusapen, escaera. Pasaden aste artean, deituta zegoen bilieran csn segurtasun nuklearrarako nukleararako batxordeak, hartu dezaken erabakiaren aurrean, eguzki taldeak, ekologistak, eta antinuklearrak bere iritzia saldu nahi esan du. Eta e, ba, eguzkiren e, itxetan, e, Ba, hau da ez. E, azki ezaguna da CSNek eta lobbybi nuklearrak maiz izaten izan duten jarrera. Eberen e, izanetan e, estres test osatu gabeak e, segurtasun neurietan egin beharreko obekuntzetan hartutako jarrera malgua, Espainiako gobernuak garaunaren luzaperakiko eta berriz elektrizitatea ekoiztearen alde azaldu duen aldeko jarrerak ere ematen dizkigu beste gako batzuk talde antinuklearraren aburuz. Beraz, csn luzepenari baiezkoa emango diola uste dute. Eta hemen e, beste txarra, ez, e, albiste txarra. Bai, gainera ez da bakerrik uste bat, ez da eldarnio kontua edo aierua, baizik eta egia bolo bila. azkenean e, CSNek, bai ezko eman eta garoina ari, ba, ateak zabaldu izkiote urte gehiagotan, ba, gure ingurumena posoitzen jarraitzeko, ez da? Zori txarrez. Zori txarrez. Jende ugari, lontze legearen inguruko itzaldian. Barakaldoko hizkuntza bilguneak antolatuta lontze eskuntza legearen inguruko itzaldia egon zen pasaden aste artean San Bicenteko kulturetzean. Itxaldia, bigek bizkaiko gurasoen elkarteak eman zuen. Itzaldia, hasi aurretik, barakaldoko eskuntza bilguneak bere burua aurkeztu zuen laburki eta datosen mobilizazioak eragarri ditu. Gaur bertan, enkartela da bat egon da, goixeko e, beratzi tik aurrera, barakaldoko eskola guztietan, eta e, maiatzaren e, hogeita amaikan, arratzaldean, e, manifesta jaia... E? Esan aldugu, antolatuko dute. Bisutabe aterako dira bagatzatik eta bideoneratik arnaien parkean bukatuko direnak jaialdi batekin. Ba, haieke, ba, ekintza honekin ez? Manifesta, manifesta. Manifesta. Ah, hori da, manifesta mani... Itza. Gion, feste. Hauzo manifesta, bai, bai, bai. zer da. Au, iztegia bai. berrasmatzen ari gara. Bai, bai, bai. Men, e, ez dakit uzkaltxandiak e, azkenean e, sortu... Be, Uzkaltxandi berri bat sortuko dugula, baina e, ja bidean gaude. Eh? Bai, bidean gara. Eta gainera, errikolore, e, manifestan... <risa> e, ber, bueno, errikolore, e, manifestan e, bertan e, bai, e, bai. egongo da. Ibiliko gara reportari lanetan. Zuzenean gainera, urrengu irratxa joan. Bai, eta... E, gero, beste aldetik esan behar dugu, hori, lonze hor dagoela, e, ba, ze guazki, edo, bueno, horain hor nartuta ez dago, baina nahiko gogorra izango da, onartzen badute, e, lege berri hau, e, ba, nahiko gogorra izango da eta atzeratuko ditugula, E, urteak eta urteak eta urteak Iaia like, yeah. ia, Zera, diktadura garaian edo es? Frankismo garaian e, Gadaia ara, elduko gara e, Zera, ba, lontze honekin. Ba bueno, hor dau es? E, Manifesta eta Eta bar zera, Jarraitu behar dugu Lege honen Kontrako ekin La demanda de participación tiene de ver de las fiestas de cruces. Pues bueno, en cruce es obviamente bastante modito en torno a las fiestas impopulares que tienen en el barrio y pues decenas de colectivos están reclamando un modelo festivo pues más participativo y para el barrio, desde el barrio, por supuesto. Este fin de semana comienzan las fiestas, concretamente se extenderán entre los días 24 y 26 de mayo y las ganas de celebración se notan en el ambiente a estas alturas. Pero eso sí, el desencanto con el modelo festivo, pues, implantado por la comisión de fiestas, se extiende entre cuadrillas, hosteleros, comerciantes, grupos de música del barrio, etcétera Y, pues, hemos estado con más de una persona del club de cruces y, por ejemplo, Jokin indica que son muchos años los que llevamos celebrando unas fiestas de las que no podemos enterarnos orgullosos. Eta onen Arira, Foncho, gure reportari bicaña, gazte hayekin, eta, bueno, hostelari batzuekin, eta besteretar batzuekin, izketan nibilidad, Eta zelako txolopotea sortuen web horrealdean Zarrerak egin zaizkigu Sekulako ez da sortu da web horrealdan bertan Eta gombiatza zaituztegu irakurtzera Eroskin guztiak irakurtzea benetan nintar esgarriak direlako <risa> Ba, denokak ikugun bezala Murrezketa sozialek lahen usten gaituzte eta bueno, ba, bere hala izango dugu greba orokor bat metzen hoge hamarrean. eta mobilizazioak ugaritzen ari dirazta data hori hurbiltzearekin batera. Murrezioak toki guztietan onna eta baita barakadon ere. adibidez beurkon laidearen aurrean bildu ziren barakaldokoraagi sozial eta sindikarak, Eta ba tresna, etzeko tresnak, kanpaina dendak, losakuak eta ba kaleratera zituzten, ikusarazteko murrisketek kalean usten gaituztela herritarrok, ezta? Ta ba horren inguruan ba, greba bultzatu nahi izan da, eta ba gogorari nahi dugu bihar bertan, larun batean, bilotsakratutik abiatuta, 5 herdietan manifestazioa izango dela ba gure eskubide sozialaren alde egiteko eta greba ba sustatze aldera, ezta? que hay que embarcarlos de, de cerca del 21%, eh, si además de eso la mitad de los parados eh, no reciben ningún tipo de ayuda social eh, y la mitad de esos es que no reciben ayudas sociales son parados de larga duración y lo que hacen es recortar todavía más desde, desde las instituciones, pues eh, desgraciadamente esto que vemos aquí es lo que, los que no, lo que nos va a tocar a muchos y a muchas. Ahora es el momento en el que en el que todo lo público y, y todas las ayudas sociales tienen que estar eh, de parte de la ciudadanía y no ponerlas en contra y no restar porque porque la situación ya es muy dura eh, aquí que ha sido una ciudad fabril una ciudad de servicios donde donde la tasa de paro se ha incrementado muchísimo eh, desde luego la peor solución de todas es Ez es que sociales Bueno, ba eh, Audio entzuntagero Ba, beste albiste batekingoaz Eta las mujeres se plantan ante la política de recorte en Osakidechá. Los grupos de mujeres de la comarca vuelven a aunar esfuerzos con el fin de protestar porque en Osakidechá todavía no existen las revisiones ginecológicas periódicas en pacientes asintomáticas. La continuidad de las protestas evidencian que la supresión de las revisiones ginecológicas preventivas en Osakidechá continúa generando malestar en las mujeres que reivindican revisiones para la prevención de cánceres de útero y de mama a partir de los años de los 40 años, perdón. Esta supresión de osaquidecha nos hace sentir una honda y grave preocupación por la salud de las mujeres, más aún en estos tiempos en los que avanzan los recortes sociales también en, sa en sanidad aseguran estos grupos de mujeres. Adem eh, además eh, estos grupos de mujeres eh, de, la, de la comarca pues eh, hacen un llamamiento a participar en la próxima concentración que tendrá lugar el martes 28 de mayo a las 11 de la mañana frente al ambulatorio central de baracaldo calle la felicidad ahora en, ya os dicho bate está aldea. Eta ba, berrilorekin ere nahi dizuegu langile borroka gara jardunaldiek aurrera darraitela. ez da, zirruilea e, kulturgunean e, sekulakulaan ederra egiten ari dira gure langile kontzientzia suspertze aldera. tartean ere nola ez gure langile ekasina denfontso baka tramilatuta ibili da eta hainbat gauza antolatzen. eta tira haste ba, honetan e, hain zuzen ere ba, iaren hogeita batean zazpietan, e, Ziinko fabrikazi zeneko dokumentala eskaini zuten, eta izlari ziren Komite Internasionalistak e, taldeko zenbait brigadista. Esta ere egon zen, gogoratzeko ba, zertan zetxan e, borroka huri, Argentinako borroka, eh, barkatu, venezuelako borroka hura. Eta atzo, Roberto Barainiano eta Horibe Oribe, esikako talabeko kideak urrenezurren, babkok lantokiko langilegoaren borroka luzearen berri eskainiz zuten eh jardunaldi guztiak eta itzaldi guztiak e, zazpietan egiten ari dira eta ba oraindik ere bi falta dira bukatzeko beraz hemendik ere ba gonbia lusatzen dizuegu bertaratzeko eta gure langilea ez e, sakontzen jarraitzeko, esta. Azken orduko aldaketa kulturen una jaian. Aurreko albiste batean, jaka, jakinarazi genizuen eran, bihar larunbata maiatzako gehita bost, e, Mamarigako kulturetxeak tradizio bilakatu saion festa ospatuko du Mamariga hausoko kaleetan. Ospakizunak e, normaltasun osoz e, gauzatuko bada ere, azken orduko duko ezauste tziki bat izan du. Izan ere abrakaber kada, abra taldeak jo beharrean, Sobiet ez estauko taldea arituko baita. Willis de Drummond la lauko laukotearekin batera. eta E, horri Horriburuz, e, itxe egingo dugu gero elkarrizketan, ba, bai, bai. ez? Luz eta maho, gaina. eta bueno, gauza poli hauek, e, polita hauek egungo dira. E, Bihar, hor e, mamarigan, baina baitare e, gausa gehiago, eh? Baina, ba, ba, nola ez? Ba, datorren e, martitzenean ean, e, maiatzako gitazpizazpitar dietan, hitzaldi bat izango dugu egin dugu eskutik. E, koalizu abertzaleak, egungo egorea sosioekonomikari buruzko itzaldia antolatu du eta islaria alora izango dugu. E, greba auspotzeko balioko du ba, ekimen horrek, baina baita ehatxe bilduk ere ba, gure honetan ez da duzkagun arazunin egindako abosunarketa plazaratzeko. Hortaz, e, nahiko ekimen interes iruditzen zego eta gizue, eh? jakiteak ez du egirik entzan. Eta, bueno, eh, albiste egin, eh, ze, albisteak eh, bukatu ditugu, eta orain eh, kolaborazioak eh, irakurriko ditugu, bueno, badakizuez, eh, gure weporrian eh, irakur dezako zue, eta lehenengoa da eh, mugarik gabeko kide batena, entre pobles, kolektibo Maloka Kolombia, eta bar, eta... Medicina burua da, sin un respeto integral a los pueblos indígenas no habrá paz. Eta Saticho bat eh irakurriko dixuegu eta bueno, hor daukasue Herrikoloren Herrikoloren eh, weborrian. Eh, el asesinato del Tewala tuvo lugar en el, municipi en el municipio de Hambalo el 18 de abril pasado y se sumó a los otros ocho asesinatos cometidos por la guerrilla desde octubre del 2012. Con Taquinás ya son cuatro los de Wallace asesinados en lo que pareciera ser un plan para afectar desde lo más profundo el proceso de autonomía indígena. Esta, se ha dicho Onekin, eh, un chico disuegu, irakurteco. ¡Gracias! <risa> Posible. Posi, posi, posi. Esta orain badugu ipuin polit bat, eh, arantzak sortua eta idatzitakoa eta izenburuak orrela dio. No sé si soy yo o eres tú. No sé si soy yo o eres tú. Francamente esto es un dilema. Es como un acertijo con coincidencia de días, fechas y cervezas. No sé si yo te busco o eres tú que me busca. Pero es sorprendente esta cadena de encuentros sin ningún tipo de quedar o cita. Yo sigo haciendo de saltimbanqui por mi mundo Y cuando menos me lo espero Al doblar alguna esquina del destino Ahí te encuentro Mirando al cielo O tomándote un rioja En alguna barra amiga del recorrido Hasta un año ira currico de suegu Luce agua baita Vaya, es que en satichua tabucaera Huepo realidad no orquítico de suegu Verás que ja aquí me chicos <risa> Historia nzerraizak kanzatuz. Isun naturan kontraborro ketsa. Por nuestros derechos laborales y sociales, 30 de mayo huelga general. Gure eta eskubide sozialen alde, maiatzaren 30ean greba orokorra. En defensa de los derechos laborales y sociales, murriz que 30 de mayo, huelga general, maiatzaren ogeita marrean, greba, oro, corra. El 30 de mayo, huelga general, por el empleo digno y los derechos sociales. Maiatzaren ogeita marrean, greba, oro, corra, landuina, aren, eta escubide social en alde. Sala la calle, movilízate, reclama tus derechos. 30 de mayo, huelga general. Kalera tera, mobilizatu eta egin aldarria zure eskubideen alde. Maiatzaren 30ean, greba orokorra. Por nuestros derechos laborales y sociales, 30 de mayo, huelga general. Gurelana eta eskubide sozialen alde, maiatzaren 30ean, greba orokorra. En defensa de los derechos laborales y sociales. Murrizketarik ez. 30 de maio, huelga general. Maiatzaren hogetamarrean, greba horokorra. Bueno, eta eh, kuña honekin, ja bukatu dugu lehenengo atala. Eh, berriak eta, bueno... Kantatxu bat eh, jarriko digu arkaitzek, eh, hor dabil ja titatita interpraizen ez botoi egin, eta elkarrizketara joango gara kanta entzuntagero. Aurrera! تأخذ العائل الناس تعترف وانا بعز الموسيقى تحرق السقف فالحام فيها ثورة ايش تقول بقول كمان مرة انو احنا عنا ذهومي من ورانا سالت ورنا بغاز بنزل عن المنصه والناس لسه بتطالب كمان دوره من هذا الحكي من هذا الشو من هذا الشغف ان ما جرعوها صوته فاضي من اي خجل واسف امحامل بتموت على حاجه ذا بالهاتين الحياه والعالم دير وجهه مكمل ما مشى الاطفال التنين والتن والتنين تحت قضائف وحريق العالم ترككم على هامش الطريق وكنا خيال بالنسبه لكم ان لام المطر مسامير وسقوف الامام تتلف منكم فكسيت بموسيقى شيش قلت لك يتحرك راسك قالوا الحق ما بيضيع وما طالب كل الليلة لينا بس دي جي كمان للفي بلا على المزيك كوموز دي جي من ضربات البسط طلعت صبرين فخلص ولعت ف بسلاحي مهندس الصوت جنبه احتفال اللي حطت ريم يوت والموسيقى حق ما يسقط الحريه فتا الكل في ضمان نرقص I love my culture I love my language Oh, oh, oh Yeah, oh, oh I'm a bloodline Why not? I'm a bloodline عن لا لانك ولا مره حسيت وقيت يا ريت شو شو عملت شاع تركتو مرمي ودومبه او بص قلت شوف هو العايف عرفو egingo dugu, hitze egin eingo dugu, bai? Eh solasaldi ederra izango dugu Usanarekin. Eta zergatik? Ba, bueno, ba kultura kulturetxea, Mariag kulturetxea, seaski inor gutzik jakingo du, ez du jakingo zer den, baina badazpad ere, ba, dugu kulturetxea orain dela 22 urte, ez? Eh, hainbat ausokidek eta gora suo ekarteko kidek okupatu zutela, ba ma, Mari gausoari, Santurtziko bueno, ni ez da gausoa, herria baizik. Baina tira Bai. E, ba, osoari emateko behar bezalako bueno, ba, kultura horri bat etxegoena eta arrezkero ba, kulturetxea dugu haitxindari okupazioa eta autogestioan hainbat gauza gauzatuz, burutuz eta tira, horri ba, esker beste hainbat ere lekuko hartu diote eta gaur egun txilbenea dugu lakelo, barakaldon zerbait falta zaigu, portu nerrikoi dute eta kulturetzeako eta urte bete ditu, bihar kultureguna Ospatuko du, kulturatxeko kiden jaia, hain zuzen ere, eta horretarako, ba, usanago dugu, bertako kulturkidea, eta, kaiz, usana? Kaiz, jo, arratzen dut. Arratzen dut, Ondo, apur bat urduri, azken gauzekin, baina, ondo, ondo. Mm, presaketa horrega duaz, eta? Horrega. Bueno, ba, eh, arira joan beharrean, el, el, el do, enkesta txikitzu bat egingo dizugu, ageriko dutularik ez daukana, Ba, izpira izango dugun gaiarekin, baina tira. Bueno, uh -huh. eh, kaixo usana, eh, kaixo. makinaiz, eta, bueno, nik egingo dizut eh, lehenengo galdera, badakizu, berotzeko galdetegi txiki bada galdetu hori, eh, berea da, ez, tita, jarraian tita, ez? Eh, Entatu bade, eh? hori da, hori da, burura... Eh, Da torrena, gizuna, hori datorrena da burura ba hori vale hombre hasta au... badare, eh goa ba, lasai hemen iorkeztu <risa> zentsura lan eingo la la la la la la la bai bai so <risa> pipa ya vasakeriada so pipa iratia bueno eta, bueno lenengoa pentsatu gabe erantzungo duzu Nongoa, zara, eta zein ausotakoa Ba, mamarigakoa eta eskerraldekoa naiz. Oso, oso ondo. Zu ere eh? pentsatzen duzu, eh, zera mamari mamariga herria dela, ez? Eh? Bai, bai, sinisten dut. <risa> oso ondo. <Ententea>, <risa> Siniesmen kontua da azken batean. Bai, bai. bai. Baita zun kontua da, baita mm, kontua. baita, oso ondo. Oso sakona. Tapolita. Bigarrena, eh, usana. Zer dago faltan eta zer sobera mamarigan? Zer dago faltan, ba ez dakite larrea edo apur bat naturarekin kontaktu gehiago izatea. Mm -hmm. Etxe zinguratuta gaudelako eta hori. Eta soberan, ba elkartasuna eta partaideza. Erriaren partaideza. Zer nago nuke. Mm -hmm. Ze ona. Eta berriz eh, jaioko bazina, zein eh, herri aukeratuko zenuke? Ma mariga. Haupai... <laughs> Bai, ezkerra zergatik ez, ez, azken zinean hemen eraiki nahi duzulako zure torkizuna, be bai, ez dakit beste nun jaio izango bain nintze, zer izango litzeteken. Zorra hor, ez tamabariareko koloturas, ez ez tu aden. Hore, da. Beste galderatzu bat dizugu. izugu, zer atorkizu burura, barakaldo hitza entzutean? Ba, barakaldu eta entzutean, eh, langilediaren borroka eta kulturan iztazuna. E, eh, oso, oso diplomatikoa, eh? Bai, bai, oso diplomatikoa. Megapark ez. Hori <risa> ere, hori ere, bada. Hori bada, bada. <risa> <risa> <Aurier> Baina, <risa> bueno, zarkontazunean, eh? barneratzen mali mazara, nik usteik kulturan iztazuna gala. Yeah. Gehien e, loratzen dena, ez? Hmm. Bueno, ba beste bat, e, ezagutu nahiko zenukeen leku bat, eta beste bat ez duzuna ezagutu nahi? Puf, ba, nik barkatu baina ezagutu mundu guztia, oza, mundua eh? drez, <laughs> ez pakit. beti, uste dute interesgarria izan daiteken edo zer, ezagutu nahiko nukela edo zinerri alde, eta hor duan, e, horre logika hori jarraituz, ba, ezagutu nahiko ez nukeen erri bat ez dut buruan. Mm -hmm. Baina ezagututa, jakingo nuke bertan egon nahi dudan, edo ez? Edo itxulin egin zenulken, ez da? Hore da, baina aurretik, inez. Ia, beste bat, eh, Javi, eh, Itu, Javi, Ricardo Ituarte barkatu, santurtseko alkate uh -huh. jauna, emakena txendu, emendeno eh, esagutzen dugula, Vai. ba, pentsasazu Ituarte aurrean duzula. Zer esango zeinioke? Esan. Bai, esan. Uf. Nik uste dut, hainbeste gauza ditu dala esateko, esan baino begira da zorrotz bat, botako niokela. Eta adiraziko niokela, ba, tentzio, momentu, gogor bat. zelan ez dagoen e, gauza kondo egiten ari, zeren esateko hainbat gauza dutxenez, ba, ezingo nuke aukeratu bat. Eta begiragarekin eta gorpurtzarekin adiraziko nioke gehiago. Zua. <risa> nire ustez. Hor <no? risa> <risa> nire okurritzen zaitan, ba, ba, eh? Oso, ba, ba, ba. oso erantzun no. zehatsa eta sanguratsua. Ba. orain politikamente korreta ez da izan. Ez, <risa> ez, <Es>, ez. <es, es. risa> Dio txarekin, <risa> ehindu bueno, berdo. Hor son do, hor son do. Baur rengoa, nabar menduko zenuken baraka, oi, barkatu zure herriko pertsona bat? Nire herriko pertsona bat. Bai, nabarmenduko zenuken. Nabarmenduko nuke nire herriko pertsona bat. Ez dakit, ba, begira, len esanduanaren arira, osea, nide uste ze mamarigandokagun altxorra da parte hartzea eta orduan e, nabari nabarmenduko nituzke per, pertsunak dira, ba, gure artean ez tauden euskal preso polito, politikoak, uh -huh. ba, ez inditu dalako ke ezagutu, nahiko nukeen bezala eta badakite bertakoak direla, bertan aportatzen dute, baina ez daukate aukera hori beraiekin egoteko. Orduan, hori, oi, falta zaizkit, besteak ez nuke bat nabarmen duko ni ku zeuden artean egiten dugula. Daiki. Hmm. Gainera ez da eh, preso politiko hitza ezbaian dagoen honetan, ba ondo dago gogoratzea urdo dela. Baina gure oh, kulturkideetako oh, bat, ere e, gogoan ez dago gurekin orain gogon eta kartzelan dagoelako eta orduan ba, nahiko nuke ez dakarrik bera, eh? beste guztiak ere, bertan izan Baina, emendik gogoan entzako bat eta musu bero bat emango diogu beti oh, oh, gogoratu gogora behar dugu ez, ezin, ezin izango dela kulturegunean egon aspaldiko partez baituta lauketalako frantziako flori espetxean, ez da? Oh, eta azken galdera, usana, amets bat, bete ali izango bazenu Zein amet izango litzateke Ammet bat <laughs> ba, e, tokiun bat non e, inguruan ditudan herritar eta lagunak eta e, bazakite partide eta eta errealizatua sentitzen diren gizarte bat ezzakdakiizelan dezan. Oh, Ezan duzu moduan, oso argi Oso argi tala, primeran, primeran, usana Hori da izan da Bueno, bueno eh, nahiko erreza izan da, ez? Eta ja, pizka bat berotu dugu Baina ja, mamiragoaz, ez? Adoz? Eh, bueno, eh, lehenengo galdera, lehenengo galdera, ba, bueno Zen alditan ospatu duzue kultura eguna tradizio bihurtualda eh bedez, ja tradizioan nere utz. Osea, ez da kite ezin dizutetan 8 aldiz, 7 aldiz zenbatetan egin dugun, gutxi gora bera, ba edo 6, 8 eden arteko e, urte bat da, baina ja nikuzte tradizioa dela eta ez urtengatik baizik eta haienteak e, data helduala, galdetzear da, galdetzen digulako Eh, Rez dagoelako, jenteak, eh, partaideek ere ja pentsatzen ari direlako zerregin aurtengo kultur egunerako, pentsatzen ari dira eh, ze momentutan helduko den beraiek dantzatu izateko edo beraien ikastaro, edo gogoak kalera teratzeko. Orduan berez nik uste dut badela tradizio bat, jadanik. Bate zer ezta kulturetxeak hausuan duen eh, sostengo eta atxikimenduarekin, ba. kultura oh, yeah. eguna errotuta dago ezta? Da? Auzoan bertan. Eta bitu, e, oren e, bururatu hor izait, lehenbiziko kultura egunera, Josuneta biok, bueno, ez dute mena ipatu, baina oren arte, oren arte, ni usana, usanaren kide izan ez kulturetzen, ez da, kulturki izan gara biok, urte luzez gainera, ez da? Bai, bai, bai, bai. Eta gora... Eta gora... Eta gora... baina hori da, hori. Eta gora... Eta gora... Eta gora... Gogoan dut, e, E eh, askapenako mintegi batzuetan horion ta tira bitu jazen bat denbora pasatu den eh Ba bai ba bai denbora... eta jaiak zelako evoluzioa izan duen ere gaur egun pentsatzea e, bertan gaudenok e... Egun honetan ez egotea bai behar da premia berezi berezi bat egun honetan e, ustarten diren indar guztiak eta BTEB ar guztiak ezingo egin tuzke egin dano egongos baliña <laughs> osea beretan bai. agenda lepo osea da, daukago egun horretan orduan gaur egun emanda evoluzio bat non ez fineskoa den pentsatzea ez egotea edo ez bada ba zerbait berezia daukazulako edo hori da utxe egin esineko hitzordua dugu beste osatengoi zut bueno kultura egunaren egitaraua ba botako dugu eta 12etan ikastaroen erakustaldeak izango dira uh -huh. e, baiejo plaza inguruan eta bueno auzoan zehar eh frontoian frontoian izango dira seguruen e, litzarragatik eta dien es eh pentsatu genuelako ba, eh, polita izango litzateke frontoian dana Danak diltzea, asko direlako, eta naiz eta bagune ireki eta undi bat izan ba, urtengo bizitza kontuan izanik, ikastarren bizitza kontuan izanik ba, lekua zela, eh? E, Jadanik ja bai eho plaza txikitik, pasal ginela frontoia ja, urten. Hori, <muasri> handitasuna. Eta ordu batean, eh, triki poteoa, imaginatzen dut, eh, pandero ikastaroko ikasleek egingo eh, eh, dutela? Edo hori da, ikasle, irakasle, eta esan beharra dago ere hori ba, urte guztian zehar ikastaroko kitzaroten duten e, itzordu bat dela. bertan urtean zehar e, ikasi izan dutena ba, kalera ateratzeko lehenengo momentu hori da, ez? Eta berai da da garrantzitsu bat eta emozionantea, bate egun honetan kalera aterako gara eta hori daukate buruan. Haigero, iruretan, Baskaria, Sikirojana. Ya, nah? bai, mm, bai? beste ba... klasiko bat. O, beste klasiko bat hori da. Baina bueno, dena den, eh Chiquidoiana beste klasiko a izan, izan beharra dago eh asfalei nako ausnarketa batei e, ausnarketa batetik e, konturatu ginen, ba bazegola hientea e, agian eh barazki jalea zena edo besterik gabe ba txartela ordaintzeko dirurik exeukana Edo ezin zuela, eta orduan e, ba bauiei ere, e, aukera eman behar zitzaela. Eta horregatik, badaude mai batzuk, prestatuak eta soberan aukeratuak, e, beraieke euren lekua izateko, eta hori da. Eta gain. Bai, mundu guztiaren aukera dago, ez da? Hori bai. da, e, e, zin baldin baduzu txartela hor eta egun horretan Baskarian egon nahi baldin baduzu, ba, eta perra hartu, eta urbilu beurera. besterik ez Uhum. Gero mezuetan biali duzuenez orkestra egongo da Baskaria jaizteko. <totipa> <tipa> bueno, orkestra koaker ez beste tradizio badira, ustea eus honetan. Eta bai, bai, zeiratatik aurrera, baina, e, bai, ezan nahi nuen, orkesta baino lehen, uh -huh. e, Baskari Ostean badaukagula e, txapela lehiaketa, mm, ja denik, Bigarren urtea, hasiera batean izan zen apur bat, e, so, e, zakit, ideia zoro bat, eta aurten, bueno, ari gara harrituta jaude zen ari den txapelaren aprestatzen, eta aitzelezko egiten, eta gainera, zariari ere eman nahi genioen beste guelta bat, e, e, barkat, kioskoko josik prestatu du itxelesko saria liburu aldizkari eta uh -huh. dena alakoarekin. Eta bai, gero hor egongo da, eta ezan e, beharra dago tabernariek hor da dutela hor krestako emanaldia. Ozea, aurten e, tabernariek edo apostu bat egin dutela kultur dantzako. Eta bai diruz eta eh hori. Ba, ba, adibide hoietan ikusten da, estadha, zenbateraino inplikatzen den auzoa jaian. Bai, bai, hori da. Eta 10 kontzertua, Alarkader eh bueno, karteretik herori da, osasun arazoak direlata eta Soviet, tagun instrument izango ditugu oltza gainean, estadha. Horea. 10etan gozatzeko, esan beharra dago ere Sovietik eskerrak eman beharrizki egula, ba azken momentuan, aztelenean bertan abisatuta baihezko eman zeugutelako, ordu gutxitan, eta hori ere, ezkertu beharra dago. Larritasuna, da. ez da, baina momentuko larritasuna. Horira, horira. Bueno, usan eta aparteko egitaraua daukasue bihar ospatzeko, baina e, galdetu du, behar dugu, ez? Zergatik e, ospatzen du kulturetzeak e, jai hau, zein da helburua? Bueno, Bueno, Kulturretxearen helburua bertan eraikinean hainbat egitazmoa aurrera damatzeaz aparte, oso garrantzitsua da guretzako kaleak ez, eta kalean borrokatzea, kalean e, ikustaraztea herriak e, egiten dituen milaka egitazmoa, eta orduan ba beste jai eta jai ez aparte, base, e, urtean zehar egiten ditugun ego eguna edo eki eguna zenbait egunez, Zaten, bueno, egon behar da egun bat finkatua kultur e, etxean egiten den eta aurre maten ditugu milaka gaitasmo hauek ere kalera te, e, ateratzeko. Mm -hmm. Eta hori da apuru bat e, zergaitea, osea kalera ateratzea, aurregatzea eta guk egunerokotasunean bizi dugun mezu hori aldarrikatzea, ez? Nolabait. Bertu. E, Bitu, eh kultura lotuak beti azaltu zaizkigu bi berba, ezta? Alde batetik autogestioa eta bestetik, eh, mamariga. Uhum. Eta orain eh auzogestio hitza kartelean e, azaldu zaigu. Bai. Zer zer esan eh naidu auzogestio hitzak e, zer otea da? Bueno, ba urten e, beste urrats bat eman nahi genuen. E, autogestioa okupazioa, oza, urtetan erabiltze Eta bini, edo aurrera daman manditugune ideiak izan dira eta auzolanaren kultura, be bai, oso ustartu adagolako geurean bai, ezaten genuen, bueno, nik uste dut ere urtean traiektoriak eman digutela, nik ez, eh? kulturrezia esparkatu Bai, bai, e, Uste dugu urtean traiektoriak ere eman dutela eta herriak erantzun duen eh, moduan ba, hazi algin nela pentsatzen auzogestioaz Osea, auzolana autogestioa eta guzti hori usartzen zuen ideia horretaz, ez? Uhum. Eta hor duan genion, ba, oso gestioa da, e, e, ideia hori barneratzen duen hitza. eta zergatik ez, ba, zergatik ez dugu azaleratzen ideia hori, eta azten garen ere erabiltzen, eta horregatik izan da, oza, urte guzti hauen traiektoria hori e, maiganean jarri nahi izan dugu, jendeak, ba, jakiteko ere, eldu garela horretara. Eldu garela oso gestiora, autogestioa eta auzolanaren kultura e, edatua izan delako, eta hemendik aurrera, ba, hori, oso gestioa da, dela, landu, landuko duguna, egunerokotasuna, eta lantzen ari garena. Zara, baina ja, eldu garela honetara, eta kit. Baina, elburua, elburua poltsikoan lago, ez da, lortuta, mantendu beharra beti, baina niriritxian, bentsat, kontzeptu hori hausogestioarena, izugarrizko berra bat polita da, izugarri polita da. Bete-betean asmatu duzuela uste dut, ba, eta benetan, hausogestioa. Bai, eta beti ere, herri ba, mugimenduekin gertatzen dena, ba, azken zinean, urteka trajektoria bat duzunean, eta ideia batzuk arke dituzunean, eta alburu batzuk arke dituzunean, ondo dago ere, ideia horiek berriro hartzea, balazta bate bat e, zakatzea, eta pentsatzea, bueno, Osondo, hau lortu dugu, baina orduan orain noragoaz, osea, denbora guztian, eh berdifini, berdi osea, barkatu bir definitu behar garela eta gure ideiak ere berdefinitu ber ditugula eta lorpenak ere onartu egin beh ditugula eta usogestioaren hitza onartzeak horre or, hori hori esan nahi du, ez? Hori aderarri nahi du. Hau lortu egin dugu eta oraingoaz jarraitu ezagun eraiki zen, baina hau lortu dugula eta capaz eh ere onartuz eta Ahi estatu, ez dakizela entzatzen <laughs> dut. <laughs> baina baina, horrenatzen ere eskerona dagozta ausuarek ikota, jo. Hore da, hori da. <laughs> baya. Eta, e, ausu gestio, e, zera, hitza, e, hitze honekin e, batera eta biharko jaias aparte, e, zer nolako ikasturtea izaten ari da mamarigako kulturetzea? Zerzonalako ikasturtea? Ba, oso ikasturte, ederra, benetan. E, aurten o, gure bildurra bat zen, bueno, bada, kultur e, gunea ez azaldu inoizazaldu zuen bertan, e, mamari gauzoan bertan, e, eraikizen kulturretxe bat, bertan jadanik e, bat egonik, eta gure bildurra hori zen, ez? E, eraikin gris horrek gure lana ostopatuko zuen, edo ez? eta au, guztiz kontrakoa, izan da purbaldoraldia, ezakite iaztik jadanik ia zetorren ideia batzen, edo olatu batzen, baina e, aurtengo kultur, egu, oza, kultur etxearen ikasturtea hori izan da, loraldi bat, gero taiente gehiago hurbildu da bertara, ideia berria, ezakit guztiz, e, gaude, Beste, o sea, bir edo vuelta berri horren eh hasta Pendetan. Uh -huh, nik Nik akorduan dut eh kultur kulturkia nintzenean, ba orren dela gutxitu arte, ezta? Eta bai. eh asamblean onartu genuenean kulturgune egingo zutela, etzipen hori barneatu genuenean, ba niko gobernobilik bai. ginela danuk, ezta? Nolabait bai, ez, zerbait bai, galdu ba genu bezala. Ez daik nor gaipatu zuen eta esan zuen, bota zuen, ez, asamblean. Jo, ba, leian usten bagaituzte ari ekin lehiatzen uste magaituzte, irabazi egin godi egu. nik irudipen hori daukat, ez da udalaren bai. kultura ofizial eta um, kolore bakarrekoari, irabazi egin diola. Eta alde handiz gainera, ez da? Bai, gainera kostatu zaigu eta niri lehenko, barneratzea ideia hori, ba, ezakit, ondoan duzunean horrelako mundztro bat, ba, zira batean jartzen zara er, ernai edo zanez, bueno, E, aurrean daukate aredioan nolabait eta e, jobe hartu dute paretaren kontra, eh? Mm -hmm. Baina ikasi duguna hortik, osea, lehenengo postura horretatik da, ba, effets, osea, indartzeak e, gurea eta benetan indarrak horretan jartzen, osea, kultur etxearen egunerokotasunean indarrak jartzeak eh e, indarra jartzea aberasgarriagoa dela. Eta paletaren kontra eta denbora guztian eh, ematen jarri beharrean Eta nik ustez hori kasi dugula Eta <laughs> kitu ondo atera zaigu norrela Ogertatu delako edo berez Bueno, tira, emaitza egun erokoan nik ustezak ez da? Eta horrein, horrein ze giro dagoa osoarekin? Zer lan ze, zumbatzen da osoa eta kulturetxaren arteko harremana? Ba oso ona, oza, sea, hor badaude aldeak, e, bai adinaren aldetik, bai ideien aldetik, eta bar, baina e, beti errespetuko harreman bat izan da, e, implikazioa barneratu baduen harreman e, bat izan da, edo zeinek errikomiteak, edo zeinazan bladak, e, gela bat eskatu nahi baldin badu, e, badatu horreta eskatu egiten du, oza, sea, zentu horretan ez dagoinolako... E, ormarik edo mugarik uh -huh. eta orduan nik esan hori or, hori e, esan da zango nuke harremana ba oso ona, oh, ezekit, e, gainera adibide ditugu, ba, kuina egiterak orduan di e, amoneke parte hartu dutela e, oza, ezakit daukate da, irekia bota usatako pertsonak, ez da urbiltzen dira Bai. No, Adibidez joartu, bai. eh a de esan genienean bi hamona wei parte hartzeko, esan genien, Bueno, eh cuña nahi dugu eta hau da, hau eta hau dirasmoak eta bai bai, bai esan zuten baieskoa lehenengotan ta bigarren eh bigarrengoan kafetxo bat hartzeko geratu gineean galdetu zigotzen galdetu zigotzen. Bueno, pero ¿qué es una cuña? O sea, horrek adirazten du, ez? Hmm. Ba, iezkoa aurretik edo zer dala, eta... Jaking gabe zehinden zer eginean. Hori da, eta horrek asko esan nahi du. Bai, eta behitu, lehen... E, izpide izan dugu kulturgunea, ezta? Garai batean e, kulturetxeak izan zuen mamu hori eta mustru hori ba, arriskua azelarazten zion, ezta? Egun, udalarekiko harremana zela, zertan da? E, Bal harremanik... E, Arriskurik sumatzen da? Ba, e, ikasturte honetan, ez. Mm -hmm. Osea, hor beti daude azpillokoak, da, adi egon beharreko alarmak eta, baina ba, aurten e, zentzu horretan pakepizkat izan dugu edo, ez dakit. Edo pakea eman digute, eman digu jenteak, oza, jentearen erantzunak nire ustez. Mm -hmm. oso ondo haus handa. Bueno, Auten, e? Eh? Ya... Auzkalo. Ah, <laughs> bai, bai, horrela beti jarrailezala. Betia di, bai, bai. <laughs> bai, bai, hor dago ya, ipamena, babespala. Bai. <laughs> bai. bai. <laughs> bueno, eta, azken galdera, eta, bueno, a ber, hogeita eh, bi urte okupazioan parte hartze aktibua e, hausuan, kultur eskaintza oparoa eta barrez. Nola eldu nahi duxue kultur eh, etzeko Eh, kidek. Eh, edo, kulturetzeak nora heldu nahi du? Ba, ez dakit. O sea, eh, ez dugu ere ez, eh, elburu haunditan sartu nahi. Eh, gaur egun egiten dugunak eh, ondoren bat baldin badu Hinden berria saltzen balimada, hinden gastea saltzen balimada eta eh herri kultura egiteko e, espiritu hau edo egiteko era hau barneratzen balimadu eh ja asko esatea Bari. asko esatea da dena den uh -huh. e, bai daukagu Hauzolanaren kultura hedatzeko nahi handi bat, bideak jarri nahi ditugu horretarako, eta parte prozesu, parte hartze prozesuetan ere ba, formakuntza bat jaso nahi dugu, gero ba, parte hartze prozesu horiek ere bideratu izateko mamari gamaian edo santurtzi maian. Osa, gu denbola guztian ari gara gure burua ornitzen, e, bide berriak e, ereiten, baina, bueno da dagoena mantentzea eta horrek ondorengoa izatea. Eta itorkizunean ere ba, kulturkide edo asamblea horrek beste itxura bat izatea, baina bide berdina jarraitzea da ba izango litzateke eitzelezko arakasta. Mm -hmm. El buru ahunditara joan gabe. Bueno, da, eh, ehikolan dago horren guztiaren atzean, eh. Ez da, bai, ba, ba. gutxi, ez da gutxi. Batira ba usana u senda elkarrisketa, mila esker menetan zure hitz eder eta mamitxuengatik. Badago zer ikasi, estadha, haiengandik. Eta bueno, espero dugu bentzatzu gustura, gube zen gustura gon izan elkarrisketan. Bai bai, bai, bai, bai. Eta nola ez, Ba, hemendik, Sopinpai irratitik eta Herriko irratzetetik, e, mundu gustari gonbiapena egiten diogu, ba bihar mamari gara, joateko, goizetik gaurer arte. Ontzi oh, dago oh, ospatu behar. Ezto pasako <risa> dute eta. Eh, primera, primera. Ja, <risa> e metro dago, ez dago aitzakierik hizi bateko. Ez dago aitzakierik. Gairean, eh, jaemonak ez atenzuen moduan, eh, eh, hay, metroaren lanzadera, ere eh, doainik jarri, bueno, doainik es, baina pianik ez dute kobratzen. Egiteman eh, limbadozun metro ibilbidea beraz, ez dago aitzakierik. Ba da. ah, bueno, ba bihar eh, izango gara. Ados. Es. Vearte eskerrikasko. Bai, mucha otibada Venga, gracias. Agenda, agenda, agenda, agenda. Agenda. Agenda. agenda. agenda. Bai, eta elkarrizketa egintagero <coughs> Ba, guaz, agendarekin Eta, bai, gaur e, hostirala hogeita alaua Alazipo eskolako ikasleen entxun aldiak e, zeiterdietan Ja, bueno, hasi da e, Zanbiko kultunetzean Bestetik, gurutzetako jaiarriko jen aldeko ekimena izango dugu gaur Jaiak hasiko baitira, zaspietan eh berdez verdes eh joatera ba, gonbiatu gaituzte ba jaiherrikoiak alderikatza eta horrekin batra propaganda banatuko da eta kaserola da bat ere eh? egingo dute ba egoera salatzeko yeah, yeah, yeah. Larun bata 8tabos interneten segurtasunez eh, jarduteko tailerra 10erdietan Annari Tabernan eta Herriko lerren eskutik Bestetik, bia arrenagozan bezala, bihotza kratutik, bilbon eta bosterdietan dietan, eskuide sozial eta duinen aldeko manifestazioa izango dugu. Amabietan, eh, ruta de pintxopote, reivindikatiba por los bares de gurutxeta. por los bares de gurutxeta. eta zazpietan gurutzko jaietan ere koarienen arteko afaria eta mail informatibo aparatuko dute sinadurak biltzeko bakizue jaierrikoiek alegina eskatzen dute. Eta bihar ere, bai e, mamarigan, bai Bilbo sarrean daukagu kultura eguna eta e, bueno... E mama kultura eguna e, ari buruz hitze e, egin dugu eta orain Bilbo Bilbozarren e, zer edukiko dugu ba 11etan e, merkatuak Bilbozarran 12etan umentzako talaparta eta margokita tailerra ordu batetan nauso baskaria Bostetan etan bertso saioa 6 musika ibiltaria 9 Inigo Kabakaz, Kronika Unari Abierta, dokumental, Dokumentalaren Emanaldia. Eta, ja amarretik aurrera, diak eh, Guizalde Tabernan. Bestetik, igandean, eh, maiatxako gitasei, ibilaldia izango dugu Portugaleten. Guritzetan, eh, amabietan, participazioa kritika en los konkursos de tortillas y paellas. Barakaldo naturalak antolatutako martza gidatua, Peinaz Negras, errekatso Santa Kiteria, beratzi terdietan Errekatzoko plazan lotu dira. Eta goaz eh, astelenera, eta astelena hogeita zazpi. Eh, amar terdietan zambi... Eh, sandbi... Etzetik Sabino barkatik. Sabin etzetik Sabin eh, etzetik Barkatu Sabin etzetik eh, Lanbidera eh, Bilbon Ba Kale jira ba, eh, gizarte, Eragileak eh, Deituta Eta, bueno, afrenta las políticas antisociales, mobilizazioa eta emergentzia plana eh, antolatu du behatxe bilduk portualeteko centru cibikoan saspietan. Laura Mintegi, islari arituko delarik. Azte artea, hogeita sortzi, las mujeres tenemos saludables razones para, para protestar. Murreizketarik es, konzentrazioa, amaiketan, barakaldoko ambulategian. Eta maiatzaren 29an asteazkenan, 10erdietan Barakaldoko Herriko Plazan grebarako txikimenduak eh zein diren, bai akinor hasiko diugute. eta ja, bukatzeko osteguna oita amar badaukagu zita bat e, greba horokorra eta kaleetan e, ere manifestaldi eta piketa eta bar eta bar eta bar egongo dira eta ba gu ere egongo gara hor e, piketekin eta bueno ba informatzen ez? Horri, arreportarilanetan borroka aguna izango dugu beraz etxean, elitu beharrean lanera joan barik jakina ja, hori dugu zalantzan jarriko, baina mundu guztia kalera borroka alguna da eta. <risa> eta ba, ze ondo egin dute, eh? Ederto baten egin dute. Nai gabe, eh? izan da ajuste musika bukatu da eta bueno, ba onaino eh gaurko irratzailea eta bueno, Espero dugu, ez, suen e, gustokoa izatea. Eta, bueno, ba, Iker, urrengo arte. Urrengo arte, Maki. Urrengo arte, arkaitz eta naia. Eta, bueno, ba, badakizue errikoloren, errikoloren e, web horrian, badaukazue, hau, eta gehiol, ez? Hori da, beraz, aportzatu, erabilzazue gure ogunea, gauza, garrantzitzuta adirazgarriak daudeta. Musuat maider. Aio.